Бріджертони. Джулія Квін. Віконт, який мене кохав. Розділ третій. Віконт Бріджертон так само був помічений танцюючим із Катериною Шеффілд, старшою сестрою чарівної Едвіни. Це може означати лише одне, що не вислизнуло від уваги вашої авторки – Старша міс Шеффілд тепер матиме величезну популярність із того часу, як молодша міс Шеффілд зробила свою химерну і безпрецедентну заяву на музичному вечорі «Сміті-сміт» минулого тижня. Хто-небудь чув, щоб дівчина потребувала схвалення сестри у виборі чоловіка. Або, що напевно важливіше, хто вирішив, що можна використовувати слова «сміті-сміт» та музику в тому самому реченні. Ваша авторка якось відвідала один із цих вечорів Сміті Сміт і не чула нічого, що віддалено нагадувало б музику. Світська хроніка «Леді Уіселдаун» 22 квітня 1814 року. Вона нічого не могла вдіяти, нічого, подумала Кейт у розпачі. Він був віконтом, а вона просто міс ніхто із Сомерсета. І обидва вони були посередині переповненого танцювального залу. І не має значення, що їй не подобалося, що на них уважно дивилися. Вона має з ним танцювати. «Не було жодної потреби так тягнути мене», – прошипіла вона. Він щойно продемонстрував свою справжню сутність. Вона стиснула зуби і поклялася собі, що Едвіна ніколи не стане його нареченою. Його манери були надто байдужі, надто зарозумілі. Він був, подумала вона, несправедливо гарний. Його оксамитові коричневі очі незрівняно підходили до кольору його волосся. Він був високий, на дюйм або два вище шести футів. Його губи класично правильні. Кейт достатньо володіла мистецтвом художника, щоб правильно зробити таке судження. Були трохи напружені в куточках рота, так ніби він не знав, як усміхатися. Тепер, сказав він, як тільки їхні ноги почали рухатися у знайомому ритмі. «Ви скажете, чому так ненавидите мене?» Вона наступила йому на ногу. Чорт, він навіть не смикнувся. Прошу вибачення. Немає необхідності калічити мене, міс Шеффілд. Це сталося випадково, запевняю вас. І це справді було так. Хоч зараз вона вже захотіла спеціально наступити йому на ногу. Чому, він міркував в голос, мені так важко вам повірити. Можливо, відповіла вона зі злою усмішкою, ви чудово знаєте, за що я могла вам наступити на ногу. Він відкинув голову назад і голосно розреготався. Це була зовсім не та реакція, на яку вона очікувала або на яку сподівалася. Подумавши, вона дійшла висновку, що не знає, на яку реакцію сподівалася, але вже точно нічого не очікувала. «Може ви припинете, мілорде?» – швидко прошепотіла вона. «Люди починають дивитися на нас. Люди почали дивитися на нас ще кілька хвилин тому». Не часто побачиш, щоб такий чоловік, як я, танцював із такою жінкою, як ви. Ви помиляєтеся, – недбало відповіла вона. Ви далеко не перший із п'яних ідіотів-едвіни, який намагається домогтися її прихильності через мене. Він усміхнувся. Нешанувальники, ідіоти? Вона зловила його погляд і була здивована, побачивши справжні веселощі, які швидко промайнули в його очах. «Я сподіваюся, ви не спеціально підставляєте мені свої ноги, мілорде. І все ж ви не наступили», – сказав він. Кейт подивилася вниз, мабуть, треба ще раз наступити на ногу. «У мене дуже товсті черевики, міс Шеффілд», – сказав він, помітивши її погляд. Вона швидко підвела голову, здивовано глянувши на нього. Один із куточків його рота скривився в усмішці. І дуже гострі очі. «Очевидно, так». «Мені доведеться стежити, щоб не наступити вам на ногу». «Великий Боже!» – промовив він, розтягуючи слова. «Невже я почув комплімент на мою адресу? Я можу просто вмерти від шоку». «Якщо вам хочеться, можете вважати це компліментом. Не буду вас переконувати», – відповіла вона. «Ви навряд чи отримаєте їх багато?» «Ви просто робите мені боляче, міс Шефілд». «Хіба шкіра у вас не така товста, як черевики?» «Ох, вона трохи тонша». Вона відчула, що усміхається, перш ніж зрозуміла це. Мені важко в це повірити. Він почекав, поки вона приховає посмішку, потім різко спитав. «Ви не відповіли на моє питання, міс Шеффілд. Чому ви мене ненавидите?» Повітря зі свистом вирвалося з її легень. Вона не очікувала, що він повернеться до цього питання. Або можна сказати, що вона сподівалася, що він не повернеться до нього. «Я не ненавиджу вас, мілорде», – відповіла вона, підбираючи слова з великою обережністю. «Я навіть ладу й не знаю вас». «Знання рідко є причиною для ненависті», – м'яко зауважив він. Його очі дивилися в її очі зі смертельною нерухомістю. «Ну, міс Шеффілд, ви не здаєтеся мені боягузкою. Дайте відповідь на моє питання». Кейт мовчала цілу хвилину. «Це було так. Вона не була спочатку схильна до цієї людини». І не збиралася дозволяти йому доглядати за Едвіною. Вона не вірила, що з колишніх Гульвіс виходять найкращі чоловіки. Вона взагалі не вірила, що Гульвісам може хоч якось змінитися. Він міг би подолати її упереджену думку про нього. Він міг би зачарувати її, переконати в тому, що всі ці історії у світській хроніці – суцільне перебільшення, що ніякий він не найгірший з Гульвісі із початку століття. Він міг би переконати її, що дотримується певного кодексу честі, що він чесний та щирий джентльмен, якби він не порівняв її з Едвіною. Нічого не було очевидніше, ніж ця брехня. Вона знала, що вона не має протиутрути, його обличчя та постать притягали її погляд. Але Кейт знала, що її не можна порівнювати з Едвіною, Едвіна – діамант чистої води, тоді як її можна назвати середньою і непримітною. І якщо цей чоловік сказав інакше, значить, він мав якийсь прихований мотив, тому що сліпим він явно не був. Він міг би сказати їй будь-який інший комплімент, і вона вирішила б, що це просто джентльменська ввічливість, можливо, її б навіть потішили його слова. Але порівнювати її з Ідвіною Кет любила свою сестру, вона справді її дуже любила, і вона знала краще, ніж будь-хто, що серце Едвійне таке прекрасне, як і її обличчя. Їй не подобалося думати, ніби вона заздрить сестрі, але все ж таки може бути трошки. «Я не ненавиджу вас», – зрештою відповіла вона. Вона зупинила свій погляд на його підборідді, але, клянучи себе за боягузтво, змусила підняти погляд і подивилася йому прямо в очі. «Але я знаходжу, що ви мені не подобаєтеся». Щось у його очах сказало їй, що він оцінив її чесність. «І чому ж?» – м'яко спитав він. «Чи можу я бути відвертою?» Його губи здригнулися в усмішці. «Будь ласка!» «Ви танцювали зі мною, бо хочете удружитися з Едвіною?» «Це не турбує мене», – поспішила запевнити вона його. «Я звикла до уваги шанувальників Едвіни». Її увага була засереджена явно не на ногах. Ентоні на силу встигав прибирати ноги, щоб вона знову не наступила. Він з цікавістю зазначив, що вона, каже, шанувальники, а не ідіоти. Будь ласка, продовжуйте, промовив він. Ви не та людина, яку я хотіла бачити чоловіком моєї сестри, сказала вона просто. Її манери були щирі й прямі, її розумні карі очі, не відриваючись, дивилися йому в обличчя. Ви Гульвіса, ви просто шахрай і Гульвіса. Вас можна назвати і так, і так. Я не дозволю наблизитися до моєї сестри ближче, ніж на десять футів. І все ж, сказав він з усмішкою, я вальсував із нею раніше цього вечора. І це ніколи більше не повториться, запевняю вас. А з чого це ви вирішили, що можете вирішувати за Едвіну? Едвіна довіряє мені, відповіла вона прямо. Зрозуміло, відповів він, як сподівався, у найтаємничішій манері. Це цікаво. Я думав, Едвіна вже доросла. Едвіні всього 17 років. «А ви, я дивлюся, такі старі у свої двадцять років. Двадцять один», – викарбувала вона. «Ох, і це робить вас великим знавцем чоловіків. І ви, напевно, були безпосередньо заміжня, так?» «Вам добре відомо, що ні», – промовила вона крізь зуби. Ентоні ледве стримував усмішку. «Господи, до чого ж смішно цькувати старшу міс Шефілд?» «Я думаю», – сказав він, вимовляючи свої слова, «повільно і навмисно неквапливо». «Ви знайшли, що досить легко керувати всіма людьми, які намагаються доглядати Єдвіну, чи не так?» Вона зберігала кам'яну мовчанку. «Ну то як же?» Зрештою вона легенько кивнула йому. «Я так і думав», – сказав він. «Ви здаєтеся саме тією жінкою, яка намагається всіма керувати». Вона вп'ялася в нього пильним поглядом. «Якби він не танцював, він, мабуть, погладив би підборіддя в задумі». Але оскільки його руки були зайняті, він тільки нахилив голову і підняв брову. «Але я так само думаю», – додав він, – «що ви зробили величезну помилку, думаючи, що можете керувати мною». Губи Кейт були вперто стиснуті, але вона все ж таки сказала, «Я не прагну керувати вами, лорде Бріджертоне, я тільки хочу, щоб ви трималися подалі від моєї сестри». «Я тільки збираюся показати вам, міс Шеффілд, як мало ви знаєте чоловіків, особливо гульвіс і шахраїв». Він нахилився ближче, торкаючись своїм гарячим диханням її щоки. Вона затремтіла, Він знав, що вона затремтить. Він зло посміхнувся. «Найбільше у світі нам подобається приймати виклик». Музика закінчилася, залишаючи їх у центрі зали, притиснутими одне до одного. Ентоні взяв її за руку, але перш ніж відвести її до матері, він торкнувся губами її вушка і прошепотів. І виміс Шеффілд кинули мені чудовий виклик. Кейт наступила йому на ногу. Сильно. Достатньо, щоб він видав не сильний, але явно не розпусний, не шахрайський писк. Коли він сердито глянув на неї, вона знизала плечима і сказала «Це лише захист». Його очі потемніли. Виміс Шеффілд – просто загроза». «Але вам, лорде Бріджертоне, потрібні товстіші черевики!» Він міцно схопив її за руку. «Перш ніж я поверну вас до компаньонок і старих дів, є одна річ, яку потрібно прояснити». Кейт не подобався тон його голосу. «Я збираюся доглядати за вашою сестрою. Якщо я вирішу, що вона підходяща леді Бріджертон, я одружуся з нею. І ви думаєте, що зможете вирішити долю Едвіни». Очі Кейт спалахнули. «Не забудьте, мені, лорде!» «Навіть якщо ви вирішите, що вона підходяща леді Бріджертон, вона відкрито знущалася над цими словами, то вона може вирішити інакше». Він дивився на неї з виглядом чоловіка, який ніколи не програвав у цій справі. «Коли я запитаю Едвіну, вона не скаже ні. Ви хочете сказати, що жодна жінка не зможе протистояти вам?» Він не відповів, тільки вигнув гордо брову і дозволив їй самі робити висновки». Кейт звільнила руку і попрямувала до своєї мачухи, тремтячи від люті, обурення і трохи побоювання. Бо вона відчула, що він не брехав. І якщо він справді такий чарівний, Кейт затремтіла. Вони зідвіною опинилися у великій-великій біді. Наступний день був такий самий, як завжди після великого балу. Вітальня Шеффілдів була завалена купою букетів різних кольорів, кожен із яких супроводжувався білою карткою, що вказує ім'я одержувача – Едвіна Шеффілд. Просто міс Шеффілд було б цілком достатньо, подумала Кейті з гримаскою. Вона припускала, що кожен шанувальник Едвіни боявся, що в цьому випадку квіти підуть не до потрібної міс Шеффілд. Більшість букетів квітів ішла Двіні хоча ні про яку більшість не могло бути й мови. Кожен букет, що потрапляв до будинку Шеффілдів, призначався Едвіні. Кейт часто думала, що дуже мудрий вислів «Сміється той, хто сміється останнім». На більшість квітів у Едвіни була алергія, і вона чихала. Тому в основному букети вирушали до спальні Кейт і знаходили свій кінець там. «Ти дуже гарна», – сказала Кейт, любовно погладжуючи орхідею. Я думаю, ти займеш місце на тумбочці біля ліжка. А ви, вона нахилилася і понюхала букет прекрасних білих троянд. Будете красиво виглядати на моєму столику. Ви завжди розмовляєте із квітами. Окей, закружляла голова і почастішав пульс від звуків глибокого чоловічого голосу. Святі небеса, це ж лорд Бріджертон, який виглядає просто гріховно гарним у своєму синьому пальті. «Якого біса він тут робить? Не треба питати, і так все ясно». «Якого біса?» Вона вчасно зупинилася. Вона не дозволить цьому чоловікові змусити себе лаятися в голос, хоча вона часто це робила про себе. «Що ви тут робите?» Він підняв борову і витяг з-під пахви букет величезних троянд. «Прекрасних рожевих троянд», – зауважила Кейт. «Вони були чудові, прості та елегантні». Саме той сорт, який вона вибрала б для себе. Я думав, що шанувальники та залицяльники повинні періодично наносити візити своїм молодим леді, промовив він. Чи я помиляюся? Я мала на увазі, майже прогарчала вона, як ви тут опинилися, чому мене ніхто не попередив про ваш прихід. Звичайним способом, посміхнувся він, я постукав у ваші передні двері. Кейт роздратовано подивилася на нього, вловивши сарказм у його голосі, але він продовжував. «Дивно, але ваш дворецький відчинив переді мною двері. Потім я дав йому свою візитну картку, і він, тільки наглянувши на неї, тут же провів мене до вашої вітальні. Досить дивно. І чекав якоїсь жалюгідної відмовки. Він говорив спокійним і дещо гордовитим тоном. Але фактично мені одразу відчинили двері і провели сюди. «Чортів дворецький», – пробурмотіла Кейт. «Він повинен був переконатися, чи є ми вдома, перед тим, як проводити вас сюди». «А може йому дали розпорядження, що для мене ви завжди знаходитесь вдома за будь-яких обставин?» «Я не давала йому таких розпоряджень!» – відразу наїжачилась Кейт. «Ні!» – Ентоні промовив із смішком. «Я б ніколи не подумав так!» «І я знаю, що Едвіна теж не давала таких розпоряджень!» – він усміхнувся. «Можливо, ваша мати? Ну, звичайно ж, хто ж іще?» «Мері!» – простогнала вона. Це слово прозвучало як «звинувачення». «Ви завжди називаєте її на ім'я?» – ввічливо поцікавився він. Вона кивнула головою. «Насправді вона моя мачуха, хоча вона мені як рідна мати. Вона вийшла заміж до мого батька, коли мені було лише три роки. Я сама не знаю, чому досі кличу її на ім'я». Кейт знизала плечима, як зробила щойно. Його очі нерухомо дивилися їй в обличчя. Вона збентежено зрозуміла, що з власної волі відкрила цій людині... Її немезиді – невеликий шматочок свого життя. Вона вже майже відчула слова «мені дуже шкода», готові зірватися із її губ. Але, поборовши себе, так як їй не хотілося вибачатися перед ним, вона лише сказала «Едвіни немає, я боюся, що ваш візит виявився безрезультатним». «Я так не думаю», – відповів він. Він переклав букет квітів з однієї руки до іншої, і Кейт побачила, що це був не один величезний букет а три букета середніх розмірів. Цей, він поклав букет на край столу, для Едвіни. Цей букет він зробив те саме з іншим букетом, для вашої матері. У його руках залишився останній букет. Кейт застигла в ступорі. Нездатна відвести очей від цих чудових троянд. Вона знала, що він мав це зробити. Вона знала, що єдина причина, через яку він дарує їй квіти, це справити враження на Едвіну. Але ніхто не дарував їй квіти до цього, і вона не знала, як жахливо їй хочеться, щоб хтось підніс їй квіти. «Ці квіти?» – сказав він, тримаючи в руках останній букет троянд. «Вам!» – «Дякую!» – сказала вона нерішуче. «Вони чудові!» Вона нахилила голову понюхати троянди і відчула із задоволенням їхній тонкий аромат. Піднявши голову, вона додала. «Це було дуже мудро з вашого боку подумати про Мері та про мене!» Він люб'язно кивнув. Я зробив це із задоволенням. Хоча, мабуть, один здобувач руки моєї сестри одного разу підніс квіти моїй матері. Я ніколи не думав побачити її такою захопленою і радісною. Здобувач руки вашої матері чи сестри? Він посміхнувся до її зухвалого питання. О, Бог! І що ж трапилося з цим залицальником? Запитала Кейт. У той же момент усмішка Ентоні стала диявольською. Він одружився із моєю сестрою. Хм, не думайте, що історія повториться, але Кейт кашлянула, не бажаючи бути чесною з ним, але її совість не дозволяла їй вчинити інакше. Але квіти справді дуже чудові. І... і це чудовий жест із вашого боку. Він трохи нахилився вперед, і в його очах спалахнули іскорки сміху. Доброзичлива пропозиція, він розмірковував у голос. І спрямована в мій бік, як не дивно, адже це було не так важко сказати, чи не так. Кейт випросталась і зле подивилася на нього. У вас є схильність говорити неприємні речі в найневідповідніший момент. Тільки там, де це стосується вас, моя люба місь Шеффілд. Інші жінки, я запевняю, вас ловлять кожне моє слово. Я читала, пробурмотіла вона. Його очі спалахнули розумінням. Це, значить, там, де ви склали про мене свою думку. Ну, звичайно, шановна леді Віселдаун, я мусив здогадатися. Я хотів би роздавити цю жінку як на стирливу комаху. Я знаходжу її досить розумною, сказала Кейт химерно. Ви, можливо, і вважаєте її розумною, сказав він. Лорде Бріджертоне, проскриготала Кейт, я сподіваюся, ви прийшли сюди не для того, щоб ображати мене. Чи можу я надіслати повідомлення для Едвіни від вас? Я гадаю, ні, мені не віриться, що вона отримає його. Це було вже занадто. Я ніколи б так не зробила, кейт важко змогла вимовити слова. Сама вона тремтіла в гніві. Якби вона не вміла себе контролювати, вона давно вже придушила б його. Як ви можете гадати, що я здатна на таку підлість? Я справді не знаю вас так добре, промовив він із дратівливим спокоєм. Єдине, що я знаю, так це ваші палки-клятви про те, що я ніколи не наближуся ближче, ніж на 10 футів до вашої сестри. Скажіть, чи відчували б ви впевненість у тому, що послання дійде до Едвіни, якби ви були на моєму місці? Якщо ви намагаєтеся впасти в милість до моєї сестри через мене, відповіла Кейт холодно, то робите це зовсім нікудишньо. Я знаю це, я дійсно не маю провокувати вас, це не дуже добре для мене, чи не так? але я боюся, що я не можу допомогти сам собі». Він посміхнувся і розвів руками в безпорадній манері. «Що я можу сказати? Ви сильно впливаєте на мене, міс Шеффілд!» Його усмішка, подумала Кейті з тривогою, була силою, з якою варто було рахуватися. Вона раптово відчула слабкість. «Стілець, їй терміново потрібно сісти. Будь ласка, сідайте», – сказала вона, махнувши у бік синього дамаського дивана. Сама вона пройшла до стільця і мостилася на нього. Вона не хотіла, щоб він затримувався, але не могла сісти, не запропонувавши йому спочатку. Це було б жахливе зневажання етикету. До того ж вона почала відчувати сильну слабкість у колінах. Якщо і здивувався її пориву в вічливості, він нічим не видав себе. Натомість він зняв довгий чорний футляр з дивана, поставив його на стіл, потім сів на його місце. Це музичний інструмент? Цікавістю спитав він, вказавши на футляр. Кейт кивнула. «Флейта, ви граєте?» Спочатку вона потрясла головою, потім зітхнула і кивнула. «Я лише намагаюся навчитися. Я почала займатися цього року». Він кивнув у відповідь, що, напевне, означало кінець обговоренню інструмента, оскільки він одразу запитав. «Коли ви очікуєте на повернення двіни? «Не раніше, ніж за годину». Містер Бербрук узяв її для поїздки у своєму екіпажі. Найджел Бербрук, він буквально виплюнув це ім'я. Так, а що? У цієї людини волосся на голові більше, ніж звивин. Набагато більше. Але він тільки почав лисіти, спробувала заперечити Кейт. Він скривився. Якщо це не доводить моїх слів, то я не знаю, яких доказів вам потрібно. Кейт дійшла такого висновку щодо інтелекту містера Бербрука або відсутності такого, але не могла не сказати. Хіба це не підло ображати побратима залицяльника? Ентоні глузливо пирхнув. Це була не образа. То була чиста правда. Він доглядав за моєю сестрою Дафною минулого року, або, якщо точніше, намагався доглядати. Він більш-менш хороша людина, але не той, з ким ви хотіли б опинитися на безлюдному острові. У Кейт перед очима виник образ Віконта, викинутого на безлюдний острів. Одяг у лахміті, засмагла шкіра, яку пестить сонце. Тепла хвиля прийшла її тілом, і їй стало незвичайно жарко. Ентоні нахилився до неї, пильно вдивляючись у її очі. «Я сказав щось не те, міс Шеффілд? З вами все добре?» «Чудово», – майже вигукнула вона. «Ніколи не почувала себе краще. Ви що сказали? Ви сильно почервоніли. Він уважно розглядав її. Насправді їй було зовсім недобре. Кейт почала обмахуватися. «Ви не знаходите, що тут дуже жарко?» Гентоні повільно похитав головою. «Ані трохи». Вона стугою подивилася у бік дверей. «Цікаво, де ж Мері?» «Ви думаєте, вона має прийти сюди?» «Це зовсім не схоже на неї залишити мене без супроводу так довго», – пояснила вона. «Без супроводу? Варіанти були лякаючі». Ентоні на мить уявив себе спійманим у сітки шлюбу з Шеффілд старшою і його відразу пробив холодний піт. Кейт була настільки не схожа на звичайних дебютанток сезону, що він і думати забув про компаньонку. «Можливо, вона не знає, що я тут?» – швидко промовив він. «Так, напевно, ви маєте рацію», – вона схопилася на ноги і підійшла до дзвінка. Нетерпляче подзвонивши, вона пояснила. «Я тільки хочу покликати когось, щоб її попередили про вас. Я впевнена, що вона зараз же прибіжить сюди. Дуже добре. Вона складе нам компанію, поки ми зачекаємо на повернення вашої сестри». Кейт застигла на півдорозі до сільця. «Ви плануєте дочекатися Двіни?» Він знизав плечима, насолоджуючись, її дискомфортом. «Я не маю інших планів на сьогодні. Але ж вона може повернутися пізно». Я впевнений, не пізніше, ніж через пару годин. І крім того, тут він обірвав сам себе, помітивши покоївку, що виникла в дверях. «Ви дзвонили, міс?» – запитала покоївка. «Так, дякую, Анно», – відповіла Кейт. «Передай, будь ласка, міс Шеффілд, що у нас гість». Покоївка зробила реверанс і вийшла. «Я впевнена, Марі з'явиться з хвилини на хвилину», – швидко сказала Кейт. «Нездатна зупинити постукування своєю ногою по підлозі. Зовсім скоро, я впевнена в цьому». Він тільки посміхнувся їй у своїй дратівливій манері, виглядаючи дуже розслабленим і спокійним на дивані. Настала незручна мовчанка. Кейт напнуто посміхнулася йому, він глянув на неї і запитливо вигнув брову. «Я певна, вона буде тут. З хвилини на хвилину», – закінчив він за неї, насолоджуючись цими словами. Вона плюхнулася назад на стілець, намагаючись не скорчити пику. Швидше за все, це їй не дуже вдалося. У цей момент почулася якась метушня в коридорі і пролунав веселий собачий гавкіт. «Н'ютоне, Ньютоне, припини негайно. "Ньютон?" запитально промовив віконт. "Мій пес", пояснила Кейт зітхаючи й підводячись на ноги. "Я боюся його. Ньютона не можна залишати з Мері наодинці". Кейт попрямувала до дверей. «Мері? Мері?» Ентоні схопився на ноги, коли кесь здригнулася від гучного собачого гавкоту, що несподівано пролунав, і почулися кілька зляканих криків Мері. «Якої він породи?» – запитав він. «Мастів?» «Це неодмінно мастів. Міс Шеффілд-старша виглядає саме такою жінкою, яка тримає в себе величезного мастіфа, який харчується бідними чоловіками». «Ні», – сказала Кейт, кинувшись до дверей, бо з коридору почувся ще один пронизливий крик Мері. «Він…» Але Ентоні не звернув уваги на її слова. Це не мало вже значення, оскільки секундою пізніше через двері пронісся маленький пухнастий коргі з хутром карамельного забарвлення і з животом, який тягнувся майже по підлозі. Ентоні заумер від подиву. «Невже це і є створіння, що наводило страх із коридору?» «Доброго дня, песику!» – сказав він. Песик зупинився, сів прямо на підлогу і усміхнувся.